po që dhe me shira e timi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi shok të ti dhe gjithë ata që e pasen me të mirë dhe në ditën e gjykimit sa në të melejën Allah dhe të flasim bi mënyrën e argumentimit në qështje të akides tek ahli suneti pra dhe njerë mbi mënyrën se si janë argumentuë i tharte sunetit Muhammedit sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam në qështet e besimit pra kemi të bëjmë me punën e argumentimit me punën e vërtëtimit me punën e sildhjës fakteve alikum salam se si duhet të sildhjën faktet dhe cilet e në faktet argumentet të ehli suneti për qështet e besimit Pra, dhe më në kada tem e cila shumë me rëndësi për zdo besimtar. Sikur zdo shkencë, zdo lëmi tjetër e dunjasë, që i ka regullat e vetër, lazni, dhe për të cilat kujdes e njerëzit, dhe ka të boje jeta e njerëzve me ato regullat, ka të boje të të tijet e njerëzve me ato regullat, ka të boje A me mbet gjallë njëri, apo me vdek? Apo mundi ma i lumë, tëra po, e kështu me rath? Qështu ka të bëjnë nja ështu, edhe më shumë, rëndësia është ma e madhe, për qështjen e argumentimit, se si argumentohet ehli suneti. Sepse, vë lezër, mes ehli sunetit, edhe të tjerve, edhe të tjerve, prej grupët që joneve që Muhammedi, a.s.a.s ka të regu se do të ndatë unë mejtë i ti në 73 grupe vetëm se nja do tjetë në gjennet tjera do tjetë në gjhenem ka ndadhim në mënyrën argumentimit ka ndadhim me zvejti në mënyrën argumentimit pa ndaj shëh shumë fraksione shumë grupat ndryshme argumentohen me Andra argumentohen me me Levizin e Shpirtave argumentohen me Uje argumentojnë me gjendjen e njerëzve, argumentojnë me çdo gjatë tjetër përpos Korani dhe Suneti. Çendveçuri edhe me të cilën ndallhohen ehli Suneti. Ne na thënë ehli Suneti. Pra, pra njerëzit të cilët ndjekin Sunetin e Muhamedit alayhi salatu wa salam. Ne vështanti lazer rani si për këtë çështje për këtë temp ka të bëjë me çështën e akides. Me çështin e besimit. Ka në besojnë anë? A nuk është kriusion? A nuk janë hakat të drejta të Allahut? Subhënë avëtale, dhe qëfar drejta Allahu paska të kënjërzit dhe mëndalët për këtyre drejtave sa njëri i realizonë e meritonë në gjenetin dhe gjenemin si ku që ka përmenë këta Muhammedi Alehi Sato Sam Muadhit radi Allahuan haki mëj madhë i njërzë vëndaj Allahut është ta adhurojnë, vetëm ata shok më stibojnë që nëse njësë e realizojnë këtë hak, qëfar hak i ka Allahu? Allahu dhe nusin Allahu të në japat hak, e gjenneti. Praktikojnë haku në Allahu të besimin. Argumentojnë në besim. Ashtu si kur që janë argumentu gjennëratët e parët e muslimanë. Vla muslimanë, mësutut. Masu frigo kur njëherë. Thane duhet t'i mësojmë mënyrat, bërëm të keni një pasqyre, nëse nuk i mojnë amenë gjitha këto fjallë që duhet të themi, atër të keni, të keni një para vetës se si u argumento kan ehli sunneti, ihtartë sunnetit si u argumento kan nakide. A skuq gjithë njerzit? Jo. Realiteti është kjo. E para, me të cilën ndallhojnë ehli sunneti, edhe e kanë rregull të argumentimit, është llezër el iman bi jami' nusus el kitabi was sunna. Ehli sunneti besojnë në çdo tekst Kër lezëna, alhamdulillahi, rabbi la alamin, tekst është Derej, këll audhubi rabbi nësë Gjitha këto janë tekste Kër themë, innamel, a'nalu, binnijat Medvatet veprat kënë si pasqaudhimi, to janë tekste Ahli suneti, u besojnë Të gjitha teksteve, nga kuroni dhe suneti Do tëtë nuk refuzojnë në një që prej teksteve Për ndonjë një interes Për ndonjë një interes për ndo një zërlëk që e kanë, për ndo një vështërsi që e kanë, ehli suneti, u besojnë të gjitha teksteve, që i lezojnë, në gjuhen arabe, pas të i përkthejnë, në gjuhen amtare, kur t'i lezojnë, ato i besojnë. U arroki mendja, apo jo. Të tjerë që ka bojnë, tjerë dhe zërë, i opin për parësi mendjes vetë. Mendja e kujnë ashtë? E jona. Dhe zdo gjërë që ësht ka të buje me ego në njëriut zdo të gjështë i ka të buje me ego në njëriut është muafër njëriut dhe njëriut në automatizëm me instikt vetë vetiju argumentohet ma që është e vetja pa ndë i shef njër, i shef njërzit e rëndonët njërzit e thjesht kur të argumentohet me sende për sende, thënë, ishtë një jemi, njëri jemi është s'ka lidhja është mirë keqë, njëri jemi është dhe argumentohet ma të së � Prande edhe mundja, edhe logika që njërëz e njofin edhe e ka nëmsu gjëtë jetës argumentohen mata, kur nuk e njofin Kurani dhe Sonetin, edhe ka grupacione vëlezër që ka ndal përdalim nga ehli Soneti që i thëjnë vetës musliman i thëjnë vetës musliman, ka hoxalar shkollat në ndryshmet, besimit që ata pretendojnë, thëjnë në gjëni që ka thëjnë në zdo tekst i Kurani dhe Sonetit në zdo tekst të Koranit dhe Sunetit, nëse ajo ja paraqitet në mendje. Nëse mendja e pranon, ajo është e vërtetë. Nëse mendja nuk e pranon, ajo nuk është e vërtetë dhe refuzohet. Ëkë rregull është tamam ajo. Ja? Tash kush përsa la përparësi? A kuroni e Sunetia po mendja? Mendje mendjes ia ja paraqesin Koranin dhe Sunetin, do thotë Koranin dhe Sunetin e masin e peshojnë me mendje, me logjikë ajo çe thoin çe thot populli s'ma mermendja valla s'ma mermendja valla prandaj vëllazër do do të gjeni do të hasni në njerëz të cilët ngdorojnë më shpjegojmë çështën e akidës besimit pse dhe shprehen me gjithë veten e njerëzve dhën nuk ne ka marr mënde çe ka mundsi dikush të më shpjegojë apo jo ja, shumë vështira këtë meselë të më shpjeguar apo thoin duhet më pas shtrafë të shtangume për të shpjeguar ato mesela e kështu me radhë nga se logika që ata njerëz i bartin në mendin e vetë logikën që i bartin disi e është e barabart në kurani në sunetit së pa thëm tash për shumë për njëzve ndoshta nuk është pëshore mendja ama e kën afer kurani në sunetit e tash lezër nëse jemi ahli sunet nëse jemi nga ihtarte sunetit pejë amëri sërë Allahu a.s. që në usulmëka në kodhën e sodit dhe na e dojmë shumë ata a rejhi sato vë selamë dhe i mi të gatë shumë të dhesim dhe, dhe sakrifikojmë për ata, atër ai a.s. me pasusit e vetë kështu ka besu i ka dhonë për parësi kuranit dhe sunetit dhe i gjmas argumenteve të ehli sunetit para mendjes para interesit para interesit para dobis edhe domit që në kone sotit sa shumë për folet dobi e dhe domi dobi e dhe domi dhe shumë se në tjera që përfonim, Qurani dhe suneti, kam përparsi. Në dhe qënti i vlasër, në meselet e akides, po dhe në meselet tjera. Kam përparsi. Dhe në me Qurani dhe suneti, imasim këto sëndët. Me Qurani dhe suneti, imasim sëndët tjera. Normal, Qurani dhe suneti, i verëtet. Pas taj, të lhujtëtu fi kalami Allah. Argument konsiderot fjala e Allahut fi i thbati me e thbetahu Allah atë që ka pëhu Allahu për veti në Kuran ne e pëhojna ne e thëmi po, qështu është që ka thonë Allahu po për veti në Kuran qështu e besojna kush e di vetën kush e di Allahu në mëmi se vetja se vetë Allahu kush, asë njoni qatë që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala ne e besojna qatë që ne ka urdhënua ne dukë mundu me zbatua jo me refuzua dhe jo me para qitë mendjes dhe të kanë mësë edhe epshit, edhe ëndrave, edhe sineve të shëhta, edhe mohabetave të odave, edhe mohimet të shqaceve, ekzistojmë rafio. Përduhet që paraqisim Kur'anin dhe Sunetin dhe vëllazor të apohojmë, të besojmë çatçi Allahu subhanahu wa taala ka besu për veti, e ka thon për veti. Allahu جلل ka thon ne ista ka mithlihi shay, asjallu niksiku r Allahu, wa hu as-sami'u al-basir. Allahu aitli shajda zo اذا ندجن هادشي داكشي ناهي باشوينة هادشي هاد الرحمن وعلى الارش استوى ماشي روسي يسلي चंद्रم بالارض ناهي باشوينة ش चंद्रم بالارض سي هاد المساله تيتار ولكيف مجهول كيش هبانيور الله لوكنا تروه دا لوك فلاسم بركه شي اشتي ولكن ناهي باشوينة هادشي هاد الفعال اللي الله كازبريط طنداي ناهي باشوينة سي شكون شي كاارض فيما صح من سنه النبي Edha nga ajo që është e vërtet nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dun tafriqin baina al-mutawathi li wal ahad, do kemos bazë dallim me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse vëllazër? Sepse njerëzit adevio, njerëzit të cilët janë diku nga filozofia, njerëz të cilët të cilët në një mënyrë domethënë e kanë hartë huna nga Kurani i suetit, sepse besimtarët vërtet nuk i vënë kur një të huna kur njëherë, kuronë dhe suneti, njërë të cilët se kanë besu si duhet të fjarën e Allahut, ata jenë dhonë në masë përkëthimit të filozofisë si jënonit, greqisë, filozofisë. Libat, Aristotelit, Platonit, e demokratit, e të tjere prej filozofve, jenë përkëthi jenë gjënë në rabë. Pasë të janë dhonë njërzit. Dhe, kërë janë këndështu me kuronë dhe sunet, kërë janë këndështu me argumente, jenë mundu me gjithë vrima kue të kuroni dhe suneti të kuroni s'ka në mujtë sepse kuroni është i transmitum në mënyrë mutawatir a e dini qka është mënyrë a mut mutawatir mënyrë a mutawatir është ajo mënyrë që s'ka mundësit një kush për njëzë me futë dishim sa për illustrim, sa për shembull me dalë një një një që tim pazar në rrugës tash, të ashtë, tunë një apash në qajithë Në ato neve nuk je shkup, jena je në Shkup, në Prishtinë jena. Çka i thënë të njërit? Ai më thënë tamam, mos i dhehur. A dinç ka thonë? E folë, ë, Prishtina kjo. Gase gjithë njerëzit e dinë që kjo është Shkupi. S'ka dyshim për Shkupin se është Shkup. Apo çkemut e atit. Edhe kohë ajete dhe hadithe, ajete normal këtu Kurani është ashtu i transmetuam. Në këtë mënyrë është transmetuam nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pejgamberi sonse nga gjebrili, e gjebrili nga Allahu. ان دا محمد صلى الله عليه وسلم صحابه ان دا صحابه تابعين تكشتمات درته ايمامه لازيمه اش ترسمتون منيره متواتر شسقديش شسيتي كوروني كوردين اته تشين لوجيكن يا اش درغوك يا يا نو كوبتوه كشتو كانزل تفسيره بريمنديس اشتمات يبقى ساي برك السونيتت اش اجي السونيت محمد عليه الصلاه والسلام يتراسمتوه منيره متواتر برجياشيا Sa që nëse mirët tekstit e sunetit dhe motën në përçindje sa përçind janë mutawatir sa përçind janë ahad sa përçindje në transmitu me në shumë numër shumë pak hadithë shumë njëca e hadithëve të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që le dhënin Bukhari e muslim e tjirat në kutub sitte, në gjash libra në gjash koleksionet e librave që le dhënë, janë transmitu me një zinjirë me dyja po me tra e kështë më rrathë Por nuk janë mutawatir Nuk e mëri në gradën e ajetëve Në forcë, në fuqi Kështu që dhe më thonë Ato kënë thonë, e po mirë Atëher Në në qështit e besimit Që janë të matërënësishme se të fikot Apo? Qështit e besimit Janë të matërënësishme se të fikot Në qështit e besimit Argumentohemi vetëm me argumente që janë mutawatir Kështu kanë thonë Në në qështit e besimit Argumentohemi vetëm me Më të awatër Sa janë ato adithë? Shum pak? Atëher që këtë ahli sënët dhënë me afshinë Se nuk argumëtohën me sënët Tu argumëtohën atëher me me indire vetë Kënë bëgë hile dhe hile dhe hile Sikur që i bëgë në në këndë Allah në ruhtë Po i të regojmë ta? Nga sektu e në bazër dhe lezër Si duhet të argumëtohën me minë? Si duhet të argumëtohën me minë që ështët të besimit? Mas në pero thon edhe se jo po qe nuk esh nuk esh mutawatir kesht ahad hadithi inma al a'malu binniyat ahad nje transmetim asht jo merit transmetat nehet bekan do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam hadithi smes e vërtet kesh shmsi fi rabi'at al nahar sikudilli parekur asht mesdit e qartas e vërtet asht muhammed sallallahu alaihi wasallam ummetet taraz ummetet tara pou poui tar سيكون شيان بيرسيان شيكون شيش اجيبيتي شيكون شيان با رومكت يكاثيرو الاسلام مني صحابي ياكاشو ليتر ياكاشو صحابي شكي اديت اش متواتر ابو مني ترسمتم مني ترسمتم مني صحابي ياكاشو ليتر وساسمو ابتي اسلمت تسلم ياتك الله اجرك مرتين تهيه تلك يا خشوا يا ركله قال ذو ليترا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من با في الفلاسفه Njerëzit nuk e duan Kur'anin dhe Sunetin. Ne veçanti Sunetin që nuk e duan. Nga sa Suneti i precizon sendet, atëherë ato janë mundut kapën për kësaj lloj sendesh, për kësaj lloj vrimash. Kjo është një hile e shejtanit. Domethënë, çiti e largoj njerëzit për Sunetin. Edhe kur ti pitish argumentosh me Sunet, po po, edhe na në Kur'an dhe Sunet. Edhe na argumento me Kur'an dhe Sunet. Edhe na i beson na gjitha teksteve. Por realitet nuk i besoj ka vëllazër. Nga se nësi jetë për parësi i mendjes Edhe thua nuk më më mërë ka mendja Apo që kë adith, këtë hadith, me këtë hadith Su më punoj në zotë, nuk o vaktin E kështu më radhë, atër nuk është ama kja Atër kjo nuk është ama Kjo është kundra Kundra Kurani dhe Sunetit Nuk është e vërtet Për ndoj Regula numër një thot El imenu bi gjeni in nësus El kitabu as shunde Ti besojmë të gjitha Të gjitha teksteve nga Kurani dhe Suneti. Pa përjashtim. Pa ndonjë përjashtim, ta besojmë atë që Allahu ka thënë pa përveti në Kur'an dhe Sunet, ta mohojmë atë që ka thënë Allahu jo përveti në në Kur'an dhe Sunet. Duon e tfriq mes po dallim, mes haditheve që janë mutawatil apo ahad, fa huwa hujja fi al-aqaaid. والاحكام دخلن ارغومينتا اذن اكيد انا ما فقه ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يجب الايمان به اتشكهفول محمد صلى الله عليه وسلم دوت مبيسو باتتر اش اوبليغ اتشكهشبل محمد صلى الله عليه وسلم نا هكيم السنت يديش كاتتر فاش تبون يڤر فاشي مول نكون محمد صلى الله عليه وسلم رايكاهش اش ارغومنت برنيڤ اش ارغومنت كي برنيڤ برهフォル مياتي ڤيڤراتي Heshti ati Sallallahu aleyhi wasallam Argument për neve dhe na Argumentohemi në qështet e besimit E dujta Ja tëqidu ahli s-sunë O lë gjemaën në kitab o s-sunë Jishtë të milan Ala usulit din Ahli s-sunët e besojnë Se Korani dhe s-sunët e Ngarfajnë të gjitha argumentet Për bazët e fesë, për akidet Mesailëha wa dalailëha Për zdo mesailë dhe argument Wa huma jekfiani lë gjemië Mutatollabatil hajat, kurani dhe suneti, një aftojnë për gjdo pik të jetës, për gjdo imëci të jetës, e tash, për është të piti, nëse ne edhe gjatë jetës, nëndodhë diçka e cila nuk, nuk ka ndodhë maherët, është qështi në azile, ere, në fush ka ndodhë. A eksiston përgjigje për të nkuran dhe sunet? Përgjigje është po. Eksiston. A e din të gjithë njerëzit përgjigjen? Për përgjigje Nuk edhin gjithë njerëzit për gjithën, edhin djetarë të vërtet, atot që edhin të argumentohen, atot të cilët edhin regullat, atot të cilët edhin të nzbatojnë hadithin dhe ajetin në fush, alitet. Koroni dhe suneti nuk jam për një kohë, koroni dhe suneti jam për gjithë dhe kohë, dhe vlenë për gjithë dhe kohë, sa do që të përparojnë njerëzit, nga sa Allahu Gjellewala është ajë cili ka kriju njerëzit dhe teknologjin dhe mendit e njerëzve dhe mundësin për të bëzë bulime njerëzit sa do që të ndryshon njete e njerëzve kemi argumente në kuran dhe sunet që vlenë dhe ehli suneti besojnë se në kuran dhe sunet dhe në iqma janë të gjitha argumentet për gjdo pjesë për gjdo imësi të jetës për gjdo imësi të jetës përndaj e besojnë të në më njëtë prejrë, pa tjetër, para prakishtë, para kohë e besojnë ta para se të ndodhin se ndet, para se të ndodhin se ndet, e besojnë kur të ndodhin nuk mbesin qëtetëshëm që që që. por mundohën me gjithë argumenten kuran dhe sunet dhe në i gjma për atë mesele për atë mesele, edhe nësë është ajo mesele, e re kështo është besimi, ila, besimi e kristoletit fi gjemi ishë un i hava gjahani i bja, në zdo të qështje, dhe zdo të qësh t الى قيام الساعه دليتولوجيكيمت فلا حاجه لغيرهما فقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على محجة من حجه البيضاء فذا اذا نكمل نبوي نشيتو تاعغومنتيمت نمارم ديشكا تتر دير ان ديت ان اجيكيمت محمد صلى الله عليه وسلم لقاثون تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها يكم لون يوفن روغن اباث تندرتشبا Që shihet Në të eshtë bardhë, këtë bjedh iqka E zesë, shihet Me hëgjët i lë bëjda Lejluha kërëheriha Nata e asaj rrugë Asi kur dita E bardhë, e qartë La je zigu anëha illa halik Nuk dhe vion Nga kjo rrugë e patsht Vetëm së njëri i shkatru në allahë në rrugë Nësë në zemër kje Së mundje Nësë në zemër kemi bërloge Nësë në zemër kemi pikat zezë dhe atëndiko inte tekna dhe besimi nën ndryshojnë atë do të vjen filozofia nda do thonë njerëzit pse tashita kanë ndruar tashita kanë ndruar ka ecë përpara ndante vëllazër hasim në njerëz të cilët thonë dëxhalli jo me dëxhalli televizioni zvin dëxhalli hiç sa hadithet Muhamedi s'osun kanë ardhur çka dëxhalli zvikë si pastor apo më jaron dorën një grua t'huaj me fol thotë ja besh shkurgjaja ka qenë natë vak tash nuk shkurgjoj hiç kjo apo i xhami më të në arabi kënë hijabja kënë adat i arabka ve të është në kështë kërgjokja aqlanin me nëhejgji aqlanin ve njerëzit që qi... japin për parësi logikës apo njerëzit hudathijin që janë ndikun për i teknologjis për sendeve të reja kërë janë ndikun për i psichike të dopta smundi psichike të dopta të cilët smundi janë ndikojnë edhe në besin Allahu në arabit kur njeri nuk i ka Quranin dhe sunetin kur njeri n porta besu akiden ne Allahu subhanahu wa taala pandaj them son shum njerze vllazër kan devju e natemente kur kan mendu per veti se kan mri drejje kan mri shkall dhe nje ndër nje grup i madh i filozofeve te cilve shejul islamit mitrimie rahimehu allah ne librin e vet vet vllime duru taarud alaqli walnaql kuflet se kurani dhe suneti nuk kan kundeshtim me mendjen e shendosh as pak ju bandemand dhe thot janë një grup e filozofëve grupi i parë i filozofëve kan thon sikur që është Ibn Sina dhe të tjerë kan thon neve me filozofin tonë këna urit gradën e pegamaris çish kan thon pegamërvallahu wakadham filozofia ne ana më të zot më të menjëshur ne akena krapërfitu me mund me lezim me lodh krapërfitu iberrushti këto spanjës pak më dëbut këto Këtë të kanë thonë, ajo që ka të fol pejameri sallallahu alaihi wa sallam Ju ka fol sahavëve, pejameri sallallahu alaihi wa sallam nuk ka besue atë që ka thonë Realitet nuk është ajo, jo që ka gjenete gjeheneme kështu më rathë Por ju ka fol kubri, sendeve, atjënë atjënë. Thon. Thon, me, me, me, të katunareve, kështu kanë thonë Për në janë ndiku prejsejendeve të reja në atë kovë dhe zër Që ka thu me jetu në kone Facebooku të satë Që ka thu me jetu në kone internetit të satë Në kone reteve sociale nukone, dhe në kone përpar Nuk thohet çuditshme, a ndaj ka shumë prej njerëzve m'tmarën dëshëtkën sa i përket logjikës, ndër të ndështojnë sa i përket punëve të reja, çka shumë dëshiron ndonjë. E kanë të smundin në zemër siç e ka, si ka pasur iblisi. Dashuron janë, edhe devojin në Vllazni. Devojin, dalin dhe më e keqja në Vllazni është të ajo se ata njerëz vazhdojnë pretendojnë se janë për ehlisunite, thënë, edhe janë në sunet. Edhe në ajëra sunet, sunetit ende ndaj disa sahabet e kishën rraf. At shumë ndikohen saçi. Pastaj thën se nëse kjo punë e re është, atëherë Kur'ani historisë s'ka fol për këtë çështje. Do të thonë ato janë njerëz që kanë për al-Emr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa të yushku është afër kohë kur të thash shefin e yllin për njerëzve, im shtetor, im shtetor në fotelin e vet. Thot çat që e jemi në librin e Allahut halal edhe haram, çat e bëjmë? çka jo as diçka presunete do ku marrim ne. Vetëm e Kur'an argumenton me Sunetin. Pastaj ahli e Sunetit vlazer besojn se nuk derogohen lejmet që Allahu na ka lanur në librin e vet, apo i për amrin sallallahu alaihi wasallam sunet e vet. Çka do rregim? Nesx në jo arabë është pezullimi apo largimi i një vepre, një hukmi për një hukme. Për shembull محمد عليه الصلاه والسلام اطفال شتات مدات مويكا يروساليم يا طه باستا قال ارض النماز قال شن محمدي السلام لجامعين قبلتين لجامعين افيسه بنو سلمى المدينه كشكان ادينا الجامع اش الجاميه اندرتو م اكمشوم تتو الجاميه قبلتين نت الجامع كان درو مسلمين صلاه فرينتش شاشكندار نعملوا النموزت اش ندرو كيو اي داش لاي مت محمد عليه الصلاه والسلام الى عمران ka ndodhë kjo në gjarëje, kjo në gjarëje, kjo në gjarëje. A mund më ndrishu ato? Jo, s'ka mundësi. Në gjarëja e mbretjit dhe delushit, ka mundësi është pezullua jo? Ja? Ka ndodhë njëra jo, ja? s'mon në për pezullua jo? Ja. Në gjarëja faraonet në kuran që jesh përmen, është pezullu, është largua ja? jo? S'mon në për pezullua jo? Ja. Në gjarëja ademi të rejse me iblisi, mundët më pezullua jo? Ja? S Allah, jo, Allahu nuk është në bjarësh Pësëmuat Akid është kjo, besim Halal dhe haram është mesele tjetër Fekhu Legislacion i islam është një këtë tjetër Gjdo ummeti Allahu e ka dhonë të vetër Ligi në vetë Dhe kam betë në fund Ligi Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem, Qurani Dhe i ka për zullu të tjerat Mir pa, se i përket lajnëve që Allahu në ka lajmruë Edhe sunet i pega merës sësem që në ka lajmru në edhe por bazuar në FS kjo s'ka mundësi me ndriçonë, ai besoi në këtë dhe nuk do të shkonas pak. Prandaj smrit më ardhi kush për njerëz, më thon, po ja beki Lajm është larguar kërmë li vakt. Lajm është ka ndodhaj. Jo. Ato nuk janë për Allah, nuk kanë roman, nuk janë fantastik e njerëzve. Nuk është imagjinata e njerëzve. S'është çto po nesër, ja بس si shkon çshto. Nëse është ajo që ka thon Muhammed s.a.s.a.p. apo ka thon Allahu në Kur'an atë mëherët, kjo mëradh, ajo është e tillë dhe nuk ndriçon dhe na çfarë ka dëbojë pjesë në pjesën e besimit të besoj në, besimi në, në, në atë. Çfarë ka dëbojë në pjesën e besimit tonë na besoj në atë çështje. Prandaj thonjësi, në lutën e kaf, na tregon neve se nat popull, ata nuk nuk e kanë konsideruar dhunën për shembull. Dhe kan thonë, nëse populli jeon në zeve, atëherë do të shkatërromi përgjithmonë. Do t'i themi në kufër. Ngase i kanë dhënë deri në fund, do nuk kanë pas arsye. Dhe sa kat ummet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kat ragusa por ata çë përdhunoi umat i karsëngjiri me fol me gjuhën e vet sa për të shpëtuar jo me e dëmtu tjetër jo me besu me zemër me gjuhë vetëm sa për të shpëtuar po ashtu erisoli te vlazni besonin se inna tanazul inna tanazul an rduhu ila alkitab wa sunnah kush përqahen me zveti njerëz sa ndoqë më të madh të njerëz që përqahen aqozhiti vlazni Sko, më mësina, sko, sko nevojna me me shtangët Goj hapor Shko bo Kutë këthejmë ju lazni Në kuran dhe sunet A kemi kuran dhe sunetin A na i ka rujt Allah u kuran dhe sunetin neve Ne i ka rujt A ta rrëpë këthejmë në kuran dhe sunet Ska problem Pas shyra jon është kuran dhe suneti Na i kemi ato lazër Eta është nëse njoni prej neve Në bdo shyram të këthejmë në kuran dhe sunet Për, për, për problemin që është Atëherë vëllëzër ka se mundi e në zemër Atëherë Ajë Person mund në pas një faq Diftërësi Nga se diftërësia dalon është në gjyran gjyra Pandaj kur kanë pas polemik Shok të Muhammed s.a.s. pas dhe kjesti Ku janë këti Në Quran e Sunat Një vitë për vitë e vëllëzër Në Sham Allah që lëroft Në shamë dhe lezer ka pas taun, ta ka pas koler Për të cilin, për të cilin, për jameri sallallahu a.s. ka than Kur të ndëgjeni për në një vend që ka koler, mos finja ti A ata që janë mrejnë dhe mos darin jasht Nuk e marrë masa preventive, medicina për jameri kja sallallahu a.s. Të regu dhe më thonë që mos smuan njerëzit, mos përhapët e e smundin Këse ata që janë mrejnë dhe nëse nuk darin, nuk ka i mund që i mismu tjertë A ata që janë jasht me për hapat smundje kur ndaje kat hadith omer ibn khattabin ndal ishin forsam saubat de kem shkuar omeri ibn khattab emir el mominina radi allahun por kur ndaje kat hadith kat fjal te muhammed sallallahu alaihi wasallam ndal apo sahabet menjer u perqan per çeshtjen e varrosjes te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ataqon ndajun hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Se për nga mërë të vërosi në vendinë këfdesil Atër u vëros dhe dhomën a Aishës R.A. U sësë problemi, s'ka problemë mu S'ka përqari mu S'ka muhabet mu Pra nësi nga ndodhë që të përqarëm me mëzveti Do të ndalëm i 7 sahat 8 sahat Me dit Në Quran dhe sunet Në Bukharje, në Muslim Në Ibu Dawud dhe të të të mjidhje Nesajje dhe ibn Imaqe dhe libra të tjera Në shletojnë gjitha Në dashin koleshot ke internet ska dash. Munesh me lib. Lloj lloj senish. Lete ke me jet. Edhe te ai interesu me jet. Argumente te fatfade, mendime dhe kështu me radh. E në fund tek meselja e atëk kout. Tek e fundit, nëse nuk e dim, nëse nuk më jet, Allahu Teala ka thon: "Feselu 'ala dhikri in kuntum la ta'lamun." Vetni dietar, qes Allahu Teala, nuk e lek tok pa dietar. Pa njerëz i dishum, do të shërbuk. Do të shan të fshehur, do të nuk shihen, do të nuk janë çm njëor por do gjen e zgjidhja patjetër. Prandaj ehni suneti besojnë se çështet e përqajjes, asa të shumta janë vllazë, shumë lehtë është më i zgjidh. Por nëse nuk ka vullnet, atë normalisht në vështirë është më i zgjidhja. Nëse njerëzit thënë në Kur'an dhe Sunet, s'ka ngathmësi dhe i ngathtyim. Të mundur nuk ka. S'ka lojë me të njerëzit në mëten, po dojmë pozit keqe kështu më radh. Kurani dhe Suneti ngavnjën. Ëvërteta ngavnjën s'ko nëvejnë të kafusin në të të amdihmojnë atë vejten jo por nëse përqahemi dhe nuk më më më irem i veshë për një sen herë është kuronin dhe sonetit dhe të tësër dhe nuk mbejt vend atëher për inati, nuk mbejt vend atëher për nga dhëmim shpirtërër dhe vetës, trupit ton natë, emri jon, familia jon ana jon, grupi jon e kështë më rathë, s'ko nëve për këtë tonë as pakë nga se, kutë për zhidhin e ka në qështin e Koranë dhe Soletit dhe në qështit besimit edhe në qështit degve e gjithë i burat duhi lër kitabit o sënë duhet këthejnë pa tjetër tala ben rraf e niza atër, si kur që i thënë djetart islam që të shinojnë besimtar të ngrisin polemikën prej tokës të ngrisin polemikën përqarjen prej tokës a ka mundësi me pas ehrisoletit mendime të ishtihadit, dy mendime ka mundësi, kështë një dasjarë p Në veçantia të që janë të ri Ka mesele Që që uën të ehli suneti Meselet khilafit Ehli suneti me zveti janë për qah A banë mishti lafët Për qëto mesele Nuk banë dhëlasër A banë mishti brinat për së to A nëma iq A banë më përla për së to mesele A nëma iq Duhë më morë vashë me zveti E nësa to mesele nuk janë Në suazët ehli sunetit A thërë kalot në tjetërë në argumente Në në nasihatë eks më radh. Kjo është mënyra e ngritjes së polemikës, ose dëfij e xhtilafit, e marrjes së hakut, ose nga Ahli Sunnetit të Zuhër, si nën tanjofin hukmin Allahut vërtetën për një meselesë prej meselesë. Me shtrenjtëta ne është haku. Duhet jetë haku e vërtetë. Kjo nhjet përmes argumenteve, përmes tyre rregullave që i përmendom, patjetër. Fa nصوصu alkitabu as-sunna. Fa Ahli Sunneti kan thonë, tekstet e Kur'anit dhe Sunnetit jan bas, jan peshore. O humhak inda nizaa, a tje pastron, tje pastron polemikën e përçarjes dhe vendon baras peshën e mendimeve dhe e mendimeve dhe fjalëve të dietarëve. Prandaj, ehli sunneth i kanë thënë se fjalët e dietarëve, fjalët dhe mendimet e dietarëve nuk kanë argumente në veti, por për fjalët dhe mendimet e dietarëve duhet të, të sinë argumente. Për mendimet e dietarëve tutësi në argumente. Atë kush ka thon argument, ibn Daimia ka thon, po argument Kurani dhe Sunneti, atërdo më shikoj, çka është Kurani dhe Sunneti? Çfarë mendimi ka Kurani dhe Sunneti për meselën? Është vërtet çiko dijetrave? Dijetor nuk kanë gัลxue, ata kanë dhënë vendime, ata kanë dhënë shemepe, atë kështu më radh. Po çka? Ku është ajo? Në këtë mënyrë Allahu xherat ka thon, fa in tanazatun fi şey, fa in. Çiko Allahu xher. Esenca është mos për çon. E së e nësa, nuk dhëtë mu përqa Fein Pra nëse Në dojëtë që ju përqa Fërët duhu Illa Allahi u rrësull Atër këthe huni Kër Allahu dhe pejëmeri Sënë Allahu Aleyhi Sallam Inkuntum Tu'minuna billah Nëse ju Në të vërtet E besoni Allahun Pra u besimtar O musliman Nëse të vërtet ju për nime E besoni Allahun Atër këthe huni Më së frigonu Mos frigot asë njëri Më këti në kërën d Dhe pas taj në sedel, me ndimi vet i gabu shumë Le të thot me gjuha në vet se On jam filani, biri filani të këmë gabuhe Sikur që i ka bëhë këta Ebu al-Hasan el-Ashari Rahimahullah Themelusim e dhejbet Ashari nakide Që është Në sifatët Allahut Që i ka nga bime Dhe në meselet e imanit Që i ka nga bime Katërëdhë vitër dhe zilë ka qenë më të zili Disa vitë është bomë pas taj Ashari Ma i mesëm Në fund të jetës te ahli sunnite. Edh ka hadhal mbasa ka thon o jo njerzi un pas skaç viteve kum druket me dhebe dhe kët me dhebe dhe kët me dhebe pas skaç viteve e kam kta dhe kta dhe kta dhe pas saj un e kthehem ne me dhebin e ahli sunnite ne me dhebin e imu muhammedit rahimehullah. Ah sham dikush Abu al-Hasan al-Ashari u thon ha kasrat ta qona poksto poksto poksto ximerath. A ki ndozunier, a krizi me ndjeje liber. Apo kjo konsiderohet prej sendele çëna për mendon tash se kish vler, kjo kjo serap Kjo është nder. Kë elartson ata, e ngrit ata. Nga se i dërgoi më von sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith dhasar, "Nefal tatian janë janë janë argumente çarta, janë vërteta, janë sendet që i shohim me sytet tona në jetë. Kush e për ul veten për Allah, e ngrit Allah." Ne të mund të kemi deri në rëndësi të lutë kom gahua. Fali publike kërkon. I tregojnë njerëz të sundojnë kom gahua. E ngrit Allah këto person. Në atë moment kur qënë ilat E nuk e pra nën? Apo nuk tëhet në Quran dhe sunat dhe l-ezar Këj përsan? Dëvian? Këj përsan? Nuk e kërta të mamë? Këj përsan? Nuk e shprej atyre që I paska besuë si duhet Allah In kuntum të uminu nebillahi Weli jom në akhir Dhali ki khayru më ahse në ta'wilë Kjo sh ma mirë për juve Dhe për të ardhëmën juve Ahli suneti dhe l-ezar Besuën se teksit e Quran dhe sunetit ende himonja tjetër nuk e kundërshton me vetin. Prandaj nëse nëse shehni di kam për njerëzve që e merr një ajet dhe i mshon me atë ajet hadithit, apo mënyje hadith dhe më ndot me mshue ajetet. Mundot më kundërshtoj me vetin. Me thon çka është kjo punë kështu. Su i kuptoi unë. Nuk mundot më kau kjo kështu është vërtet? Diheni se si ka problem zeber. Na para praktik. Besojmë se ajo që është në ajet e vërteton çka është në hadith. Nëse është në hadith e më thotë e vërteton çka është në ajet. E nëse nuk e merr vesh smundja tana. Nëse nuk e merdhësh, smundja është të knah. Prandaj kur ka ndodhur rasti i Sabigit, Ibni Assal në kohën e Umar ibn al-Khattabit, ka dhënë një personi këtill, që ka marrë ajetën e hadithe kam shumë me vetë. E kështu me radhë, Umar ibn al-Khattabi ka bërë tërbiemën nga Allah vet, e ka thënë O Zot, mëso më shpirtin për të takuar Sabigin, dhe ka bërë tërbiemën, e ka rë, ka bëu xhak dora e ndershme, beratetme, Umar ibn al-Khattabit sa se pas dej kis kur ka vdej ka umr ibn khatabe mbas ai ka thon falo sabika nisalta ska vdej ka meri shkoi ka thon edbani rajul salih nka edukon njeri mir tas e listeneti be se intervacer ne sedut ngjera fotsin me perdor e perdor me mas sigur se ka perdor umr ibn khatabe radiyallahu an po ashto e listeneti besojn se la taarud baina al-akli wal-naql nka kondshtim mes meendjes logjikas edhe naqlet, naqlet çuat Kurani dhe Sunetit, naqel çuat Kurani dhe Sunetit, nuk ka kundërshtim. E kush i kundërshton këto mes vete, normal, kundërshtimin e bën me dyshime, me logjikë të prishhtë, psikologjika e iblisit. Me kjas të prishhtë, psikologjika e iblisit. Me shumë bohata, me dyshime. Kur sjell dyshime në Kur'an dhe Sunet, do thotë, nuk ka mundësi ne veprum këtë kohë, apo nëse shkojmë bash, has, sikur siç kanë të ndjerë njerëzit, këto e thujin, has me shkuaj problemin e adhulin e veksë më radh ata arkë problem ka besimin e rret. Kë ky problem ka besimin e rret. Ahli sunetit nuk e besojnë këtë. Ahli sunetit e besojnë se nuk ka kundërshtim me mendjes. Sëpastë çëndohesh me Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunetit jashtë e shohin an dhahira nusus. Ajeteve nga pra jashtë nga teksti i Kur'anit dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajo është qëllimi i shariatit pravojë leo ka thon laik raha fi din nuk ka thon nfa nuk ka thon fe me zar kërkosen e pa muslimanti smonosh me azan besim me zar fëmë yakfur me tagut kush e mohon tagutin ka besu allah kjo çartu kuti ba alekum ussiyam esh doble obligim juve axhurimi nuk mina ka thon esh doble juve obligim çka fshehja e sirrit sikur qi thon to batinit to nosairite e siris çomet a jetë natje mirëmbëng Allahut. Domethënë, endriçon endriçon kuptimin e Kuranit dhe Sunetit dhe logjikën e vet, memën e vet, më merr mend jam kushtos ska. Është e pastër dhe e qartë se atë që lexon në librin e Allahut është e qartë. Edhe për kësaj ai nxjerr. Fa inna Allahu ta'ala qad anzala al-Qur'an bi lugati al-Arab. Allahu azmej Kur'anin me gjuhën arabe dhe kuptimet janë ashtu sikur janë në gjuhën arabe, ma'luma tunyura. لمن يعرف لوعه العرب رات شيء يهجوه العرب فلا يحرفون الكلم اهل سنت نك ديجوين قبطيمت نك ثوين الرحمن على العرش استولى سيكولتي كابو جه من سافوني ابو الرحمن على العرش استولى است استوى يا كاستوني لاماتي بص نيواف تندرو قبطيمت ابو كاثم جوه له ود ما اص منسيونه ما افشيشت ايات من ليبي الله تقشفيه سامي فشييه ستاه njoh ti esi fshi za dush nuk fshihet ajo ja. o ke nje zemra eshtut e personi njejo vlerzer pastaj mndon do ka padikon na perdega na per na per kashta na per qoshe na per ballkon e kemi rraf na per tela kështu mndon mu argumentua ato njerze prandaj se e risoletti besojn te se atje lexon njeru ne gjun arabe dhe e perkthem veten ç'është kuptimi i saj nuk ka donje kuptim tjetër të të me gjitha detajet që është po ashtu e risoletti besojn se në kuran ka mutëshabih edhe muhkem mutëshabih këna thonë janë ajetet apo hadithet të cilat nuk janë qarta bash nuk janë qarta a i besojnë? i besojnë, që është të si kurqian alif lamim a besojnë anë? e besojnë Allah edhin muradin Allah edhin qëllimin e besojnë, që është? shuvë ajetet për ajetetve që i le të zëna ka mundë që i kuptonë ti a po? e besojnë, sartë minjerë e besojnë Cikur që i ka besuhe këtë gjo, Ebu Bekir e së dikë, Rodiland që ka Siddiq, i ka marrë një së dikë, i ka thunë ka shku njëri më Renonatës në qilë, në Jerusalem, a i besën ti? E besoj, letë, e besoj, shumë letë. Aji cili i besën egoizmi të vetë, me ndonë se kur ta kohët me njerëzët njerët tiri, a ndishëm, ama aji një hapër para o sëherë. Ja, njerët tiri, a ndishëm, ama aji është një hapër para njerëzët së متشابه اليس ونيت البسول النايت المتشابه اذكروا المات المحكم محكم ثلاثه ايات ما محكم بس كل, كل هو الله واحد كيت مسلمين غادي نقولوا الله واحد واش هاد شرط نقولوا والله واحد واش هاد شرط كل يا الكافرون واش هاد شرط ومن يتولهم منكم فانه منهم كشي أتا. فإنهم منهم. أرشت ما برميت اتا كون درا مسلمين انه منهم واش رايتوا واش ما شرط صاي ايات الله والكورانيه جل وعلا inne dhina inda Allah i l-Islam fe e vet me pranume të ka Allahu është Islam a ka këtu pacartësi? në këto sejnë e me probleme në nëmë njëherë qartë, pastërt po nëse ka diçka pacartësi që Allahu subhanën vëtara e dimë në Quran i kalonë ato jetët pacartët a për kanë, për njerëzit me zemrat smuta, për njerëzit të cilët i merë frima, i merë era kamo si qonë, a më kur tish i fort, i qëndrushum me themel E kështu më rraf. S'kam mundsi më të marr era. S'kam mundsi më të marr efshi. S'kam mundsi më të marr mendim jet. S'kam mundsi që që mendim jet për si. si si veten si i hap para njerëzve jam unë më të marr. S'kam mundsi. S'kam mundsi më të larguoj budget-a otë. S'kam mundsi më të larguoj budget-a thjes. S'kam mundsi më të larguoj Corona United, gazet i kthesh. Kthesh në vendin tën. Kthehesh tek huku çdo herë. Edhe nëse ndodh diçka, edhe nëse lëviz pak, edhe nëse të merr në ndonjë err, edhe nëse më shom ndonjë zjarrm, kështu më rraf. Patjetër e gjen vendin vetënt. Allahu Gjullal në Korone ka përmenë këtë shishtje dhe ka në thonë disar Ajetin surat al imran al Allahu është aji cilët ka zbëjtuje Ajat muhkemat Ajetet qarta Muhkem Hunme ummu l-kitab Shumjit se ajetet dhe në Korone në janë kështo Ato janë baza, ato janë themeli Ato janë maja Koronit Ato janë nana Koronit Ummur kitab Kështu është Koroni Wa uhar umu të shabihat Pas të i ka ajetet pa qarta E ata të cilët kan smun di na zemranavat kan rashit yen zemranavat anoin ka kecia anoin ka krimet ata mondohen misheru kta ajete dhe mi shpjegu kta ajete ibtigao alfitnati wa ibtigao tawili duke dashur fitne duke dashur mu tegu se din tefsirin qe smranath aisha se radiyallahu anha ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurti ndozeni disa njerz te cilat mondohen mi shpjegu kta ajete ihzaru keni kuides mu kta ata njerzi Mukta, janë të njërë që Allah në ka alarmuë, në ka të regu, kini kujdesh për këtëve njërëzve, se këtëve në të dëmëshëm, këtëve në të rezikëshëm. Dhe e fundit dhe lezëre nënëta, ehli suneti besojnë, ehli suneti besojnë se mendimi i sahabëve dhe tabiinve, apo i gjimajan veçën ti, i sahabëve dhe tabiinve dhe gjendratëve të paratë muslimënve, janë argument, ata jopin për prasi, tre gjendratëve të para, para tjirëve. Këto është dalimi mes ithtarëve të senefit vërtet edhe tjerëve Ato që japin khalefit Kësë sodit Khalef, që minëna E këtë dalimi mes neve edhe ato të partë Këtë dalimi mes neve edhe suki anëtë theurit Këtë dalimi mes neve edhe Sufjani ibn Ujjenas Edhe imam Ahmedit rahimahullah Edhe Abu Hanifes Edhe imam Malikut Edhe Shafiqit edhe tjerëve Këtë dalimi Mëndimin që kënë pas ata Mështë falimu për të sahabët pejgamel sallallahu alaihi wasallam ato mendime janë për neve fe. Fa ma lam yakun yawma idin din falesa bidin. Ayat që adet nuk ka kon fe nuk ka fe. Ayat që adet nuk ka kon fe, asot nuk ka fe. Smod nuk ka fe. Ayat që ka kon fe adet, edhe sot ofë. Allahu subhanahu wa ta'ala usim që Allahu subhanahu wa ta'ala mundson vazhdimsi nitën ton argumenton me këto sende, të shtrenjtë ta vlezacion, të mira që janë, rregulla janë. Allah na na pastron besimin ton, Allah t'arrum besimin ton, Allahu xhelal ti kthen musliman me besimin e pastat vërtet, në besimin e selef us-salih, në besimin e gjeneratave të para të muslimanëve, dhe të veprojnë musliman me veprën e tyre. O sallallahu 'ala nabina Muhammad wa aher du'awana, innal hamdulillahi rabbil alamin.